Jo soc nascut al carrer Aragó de Barcelona on naixíem tots els xaves i fangues durant una època molt concreta als anys 70 a Barcelona però tinc molts vincles amb això que en diuen les comarques jonines vaig començar treballant com a periodista pel punt primer fent de corresponsal des del Ripollès on la meva família hi té també molts, molts vincles i després al carrer Figuerola en aquella redacció que l'UNISO coneix, dic l'UNISO perquè Narcís per, a mi no em surt, és l'UNISO, company de diari, per tant professionalment molt vinculat a, la, a Girona i personalment des de fa ja uns quants anys amb la família venim tenim el costum de venir a Sant Pere Pescador, que és el poble per mi de platja més maco que hi ha al món, però encara la té a molta distància, doncs és un poble tranquil i doncs, sí, francament sí, està molt bé, tota la comarca ja treballo, tinc al costat de la meva taula la redacció una companya que es diu Sònia Pau, que és de Llers, jo per fer-la emprenyar li dic que el Rosselló és de vegades és més maco que, que l'Empordà, s'emprenya, podríem generar un, un debat un dia, si voleu el poseu, allò Rosselló contra l'Empordà, són dos comarques, eh? a Bessones, a... i quina... Quina té? quina té més més ser que l'altra ésè una... uh, més? Uh, el llibre aquest és un llibre viu És un llibre que mm, jo ja en tuï que era viu però un cop llançat, un cop presentat, un cop a les llibreries uh, està tenint molta vida i a més això m'omple de satisfacció. Entre altres coses uh, té molta vida perquè he rebut, ja unes quantes trucades de gent que després de jo sortir a la televisió eh, saben coses del cas me les volen explicar alguna d'aquestes persones amb les que he parlat eh, el que realment m'han dit eh, són novetats en fonament i que em permeten avançar amb la, amb la línia eh, que té el llibre de denunciar totes les irregularitats com comèses estan per la policia com pels tribunals d'altres no tant però el nostre ofici consisteix en, en escoltar sempre tothom que et truca perquè mai saps eh, aquella trucada si darrere d'aquella eh, font d'informació hi haurà realment una notícia o no. Ahir vaig anar en aquest sentit vaig anar a veure una dona que viu al carrer Fabra i Puig eh, 300, no recordo el número, viu a sobre mateix d'allà on hi havia una entitat eh, bancària hispano-americana que el març del 73, o gener, febrer i març, el germà d'aquesta senyora eh, va anar a atracar. Eh, ell el cotxe, el volant, em va trucar i va dir que el que s'ha dit no és cert, que ell no va disparar, i Víctor, ja vindré i m'ho explicarà. A la pel·lícula surt disparant. Surt disparant, sí els atracaments sí, sí. I, i no és Exacte. cert uh, era un crac al volant uh -huh. i quan el Mil nava a atracar ells no deien atracaments, en deien expropiacions perquè aquells diners figura no, figura no, eh que, que hem conegut uh, bueno, empreses no sé. el, el dia del 2, el 2 de març amb lo dels... Bueno, es, va fer un... es van fer molts actes el dia 2 de març i un dels actes el van organitzar anarquistes i, i va sortir un senyor... parlava bastant qui, qui volia i va sortir un senyor que, que, que va dir diu, la, la meva empresa, que no me recordo com es deia com, com Plasticse, però no és Plasticse s'assembla va, dir, diu, va poder aguantar la, la vaga gràcies als expropiaments del, del, del, del mil. Diu, I em va portar els diners al el puig antic, i uh -huh. com el senyor plorava. Eh? I a mi em va fer molta il·lusió perquè moltes vegades les empreses, com que eren diners expropiats d'aquestes maneres, no ho volien. Llavors, clar, deies, llavors quin sentit té no fer tot això? I n'hem conegut uns quants i mira, mi em fa il·lusió això. I doncs per això... retiro figura. Diners, <laughs> <Va bé. laughs> la tesi és eh, ens constituïm en grup Eh, marxista obrerista i eh, saltarem bancs els extopiarem per subministrar diners a obrers en lluita a obrers i és cert i, i el testimoni aquest és molt interessant que a part, part d'aquests diners van anar al seu destí també s'explica que es ve... eren joves eh? que hi havia algunes festes importants bueno. eh? després dels atracaments l infraestructura l infraestructura. La <ríe> uh -huh. uh, senyora m'explica això jo donia una perruqueria i m'explica com va veure ella l'atracament i que realment recorda perfectament per després les imatges que la persona que era un noi jove que ve al volant era el... en Salvador i això no és el que m'acaba interessant sinó després estem parlant una mica i parlem del moment i ella li sap greu Eh, doncs que fets com el que passaven aleshores, eh, processos manipulats, intervenguts per la policia doncs avui en dia la gent jove no sigui prou conscient del que passava i m'explica una experiència personal seva que se diu en el mateix sentit o que va caminar en la mateixa direcció recordo perfectament que vam anar a un concert de la Trinca i una cosa més innocent, la Trinca el Romea eh, l'entrada a una passeta per tant eh, ha plogut molt i el romer envoltat de policies a fora i també a dins, ho recordo perfectament n'estava la llotja i, un cell, i al costat, amb aquelles portes que donen els corredors eh, i interiors allà hi havia policies van sortir de l'altra banda a l'escenari i van dir, fem com si no hi hagués ningú fem la, van fer l'espectacle aquesta dona em va dir després d'explicar-me aquesta anècdota em diu, això s'ha de saber Mm, què passava en aquell temps com es vivia eh? el control absolut del règim en qualsevol activitat eh? aquesta, aquesta por transmesa eh? per la policia a la societat, a la societat civil mm, ella, ella em diu això la gent jove eh, avui en dia no ho sap no n'és prou conscient i jo crec que té raó aleshores en l'origen del meu llibre hi ha aquesta voluntat també és a dir el cas purgentic és un cas conegut sí Uh, hi ha una idea general del que va passar també mm, però s'havia d'anar molt més enllà eh? i tocava agafar el, el casaquet i fer-ne fer-ne bandera, fer-ne denúncia del que, del que va suposar, no perquè sí sinó des d'una eh, de, des d'una forma eh, fonamentada eh, anar a fons i fent periodisme que vol dir doncs, eh, explicant els fets buscant-li elements nous eh? i això és el que he fet jo eh, denunciar els tentacles del franquisme com s'han extès al llarg dels anys eh? tant des d'un punt de vista físic amb persones concretes parlaven eh? ni suscitava Lutrera Molina persona eh? que ha pogut seguir desenvolupant la seva activitat com si res no hagués fet com si res no hagués passat té tribuna a la l'ABC firma articles de forma periòdica com a abogado sentant eh, doctrina, és a dir, la seva, la, la feixista defensant eh, el que havia sigut Franco articles eh, reuixats eh, quan hi ha hagut eh, intents de desmuntar-se els meus estàtues de Franco en defensa del, del que ha sigut sempre el seu procediment de tentacles físics i també tentacles ideològics. I aquests tentacles ideològics eh, del franquisme arriben fins a instàncies tan importants com és, per exemple, el Tribunal Suprem, Sala quinta de la Militar, que és on l'any 2005 aquesta senyora i les seves tres germanes, la Imma, la Carma i la Montse Puig, van anar a trucar presentant un recurs de revisió, que era un recurs molt fonamental. Un recurs que va preparar, com aquí s'ha dit, els advocats Sebastià Martínez Ramos i Olga de la Cruz, que van preparar després d'estar dos i tres anys eh, treballant en el sumari a fons, buscant testimonis que els van aconseguir que permetessin eh, demostrar la manipulació del procés, que permetessin eh, demostrar que s'havien alterat proves, que s'havien amagat les bales, que l'autòpsia estava manipulada, es presenta el recurs, davant d'aquell recurs també fonamentat l'única resposta que la justícia si és que s'ha de reconèixer com a tal podia donar era l'acceptació del recurs i entrar a debatre a fons i emetre una sentència que jo a més a més crec que només podia anar en el sentit d'anul·lar eh, i de reconèixer la injustícia del procés el que va ser submès al Salvador, l'any 74 però 3 a 2 un tribunal format per cinc persones amb una manipulació originària perquè havien de ser tres els que havien de debatre sobre el tema el president de la sala intervé per ajornar la deliberació i passar-la en una sala més gran amb cinc magistrats on sap pell que tindrà la majoria i que per tant podrà dirigir el vot, doncs dels cinc magistrats tres van votar que no, tres van dir que aquell recurs no estava profonamentat, que aquelles proves no s'ajustaven al requisit de prova nova jurídica judicial que demana legislació per poder després re reobrir el cas Li van buscar arguments legals per vestir el que era una decisió estricta i senzillament política Eh? de no el passaran és a dir, són magistrats que en bona part del llibre jo dedico a demostrar que tenen aquest vincle directíssim amb el franquisme ja sigui des d'un punt de vista emocional familiar o ideològic en els casos més flagrants és el fiscal que va intervenir en el cas i que ha mort fa poc Herrero Tejedor era fill d'un ministre de del Franco, del Maiviento, del mateix nom, Luis Guerrero Tejedor. Per tant, quina opinió, quina actuació pot tenir un fiscal que ha begut, ideològicament, de què ha begut en un cas de revisió de la memòria històrica. A més a més, el cas Puig Antic és un cas d'Andera, és un cas que té de la seva òptica no, no ha de passar, perquè si aquest passa eh, la por seva és que després en tinguin un, uns quants més de darrere, amb, amb, amb tant de dret i tanta legitimitat com els seus, per tant no passaran. Hi ha dos vots a favor, que són dos vots eh, dels magistrats la, la, la, José Luis eh, Calvo Cabello i eh, Juanes eh, preciosos eh, que diuen el que hauria de dir, on reconeixen la importància de les proves precioses des del punt de vista jurídic, tècnic eh, si algun advocat llegint-lo veurà que realment més estan, estan molt ben fonamentats, eh, reconeixent eh, la, la, la importància de les proves que es van portar al Suprem i per tant instant eh, que s'oblit la revisió aleshores, el, el meu interest periodístic arrenca d'aquí el Nissu va de citat eh, que hi ha una referència Eh, el que es va publicar en la Vanguardia l'any 1974 això també és més un recurs que això faig servir estilístic per introduir el lector si hi ha algun despistat que no sàpiga de què va el, el cas potentic doncs, per introduir el lector en el, en el tema i a la vegada també doncs, per fer una reflexió periodística de, de, de lo difícil que, que era fer periodisme en aquella època perquè el que explica que l'anys eh, el 26 de setembre del 73 l'única informació que van poder donar els diaris de l'atenció eh, de del Pugentic i del Tiroteig de la mort de la policia va ser la nota que va redactar la policia i que va passar a les redaccions i que la van haver de publicar íntegre, eh, com a tal. Aleshores, el que us ho explicava és això. Eh, jo parteixo, eh, el, el, el meu llibre parteix de la voluntat d'explicar què va passar en el Suprem entre el 2005 i el 2007. Aquest debat jurídic que es va produir quines van ser les claus del debat, qui eren i qui són eh, els magistrats eh, que van tancar la porta al recurs i a partir d'aquí el que m'obliga és a fer una immersió en el cas perquè per explicar el que havia passat aleshores havia de, eh, de retrocedir fins als 33-34 per explicar què havia sigut el cas i mirar també amb ulls nous el sumari, per veure què hi veia. I quan començo a mirar el sumari, els ulls nous acaben convertint-se en uns ulls o estranges perquè començo a subratllar eh, noms que jo no havia vist encara explicats ni en llibres ni en articles periodístics, de gent que quan després hi parlo m'expliquen coses al·lucinants en el sentit de la transversació dels fets que va fer la policia, subratllar documents policials on un real altre doncs, hi ha contradiccions flagrants hi ha evidents manipulacions eh, jo sempre eh, cito com a exemple el document que es va fer el 19 d'octubre del 73 que és un mes després del tiroteig la construcció de fets en un eh, moment de redactar el document es diu lugar desde donde disparó el assassino això és un mes després dels fets, en plena frase d'instrucció, la justícia en El Salvador ja li dóna tracte d'assassí. Eh, hi ha un principi bàsic en el dret, eh, que és el de la presumpció d'innocència, que el que ha formulat així és més o correspon més a una societat eh, democràtica com la que tenim o tenim avui. En el franquisme com a tal no, no es formulava així, però sí en els tribunals eh, hi havia el, el concepte de l'indubi o pro reo, que això és un latinisme que és una de les, és un dels fonaments del dret, o vol dir que en el, en el dubte un jutge sempre ha de fallar a favor del reu Per tant aquesta presumpció d'innocència ja es tenia en compte a les, a les tribunals en, en tots menys. o en pràcticament tots menys en el procés contra la del Puig Antic on el 19 d'octubre el tracte que se li donava era 10 i 5. Aquest és un dels molts documents eh, que fan posar els pèls de, de punta quan analitzo el sumari i el que em dedico a fer en el llibre és eh, un a un anar tombant ja sigui per un anàlisi meu objectiu o ja sigui que això és el que li dóna realment interès i valor al llibre amb l'aportació de testimonis eh, presencials dels fets, doncs un a un tots els documents de prova que es van aportar en el judici. Aquest eh, hi ha una doble denúncia de l'actuació policial i què van fer els policies. El cas Puig Antic eh, s'explica molt fàcilment, és la detenció dels militants del Mil que acaba amb la mort d'un policia, que els policies atribueixen els trets només en Salvador quan la realitat és que ells també havien disparat i ells també són causants de la mort però des d'aquest moment zero és dir, des de les 6 de la tarda un quart de set de la tarda del 25 de setembre del 73 la procés que comença és a manipular-ho tot i amagar proves perquè en Salvador quedi només com a únic tirador com a únic responsable eh, dels fets Aleshores, jo el despullo eh, congelo aquest moment i a partir de les testimes el que faig és despullar eh, el sumari per demostrar eh, la manipulació que ha comet la policia. Això per un costat i per un altre la, han, han conxureixats conxur o d'acord amb la policia la vulneració de dret eh, a, la, a la qual és sotmès en Salvador en un procés on les irregularitats eh, es van succeint una rere l'altra mm -hmm. perquè algú, algú es pot pensar què passa si no tenia advocats Salvador, que els advocats del Salvador no, no van demanar proves, no van demanar eh, que, eh, que es cridés a declarar aquest testimoni que podia, eh, i que avui surt el llibre o aquest altre, doncs sí. I eren molt bons i a més a més van ser advocats amb un nivell de compromís, de compromís altíssim. Jo l'altre dia vaig tenir la sort de ser a l'autònoma amb una xerrada amb estudiants de dret i els vaig dir, si busqueu, algú en, en mirallar-vos eh, com a mm. referent diu jo de gran vull ser doncs escolta Oriol Arau, i Francesc Caminal i, i Francesc Condomines com ens els tres advocats pel que fa compromís pel que fa entrega pel que fa dedicació amb un client doncs eh, sí uns grans advocats que ho van demanar tot i que se'ls hi va demanar tot per desesperació per desesperació o sigui, aleshores eh, el llibre Eh, denúncia de l'actuació policial denúncia de l'actuació la, eh, de, de la justícia eh, aleshores i la d'ara el que jo dic per mi eh, és més greu el no el recurs de revisió del 2005 que la condemna del 7374 quan dius bueno, que té més eh, en, el, en el moment en què estàvem semblava que és el que havia de portar en canvi el que és, és indigna és que eh, a la democràcia, doncs això no s'hagi volgut eh, explicar. Ja veieu que explico molt pocs detalls del llibre perquè el que és interessant és que jo, em vulgueu acompanyar a mi en la investigació que faig a través de les pàgines. És un llibre escrit en primera persona que em sembla que és un recurs estilístic eh, que en els llibres se'ns ha de permetre als periodistes jo només en els llibres, jo sóc molt crític en eh, amb, una, això un periodístic, eh, amb un abús que jo crec que hi avui en dia de la primera persona, eh, del jo, en els diaris s'escriu molt en primera persona els periodistes hem de passar desapercebut els periodistes no són mai notícia la notícia és allò que nosaltres veiem i expliquem per tant eh, no hi hem de ser mai nosaltres i, i, i s'ha creat una tendència del, del periodisme del jo que amb, amb el qual jo ja estic bastant en compte, el que passa és que com a recurs estilístic eh, per transitar a través d'una matèria que és densa, només el dret i els esprits policials, els esprits judicials i els recursos i, eh, i els contrarrecursos eh, fer-ho a través de la manera en què jo he anat descobrint en què m'he anat emocionant, en què m'he anat indignant eh, en la descoberta de segons, diguem, quins personatges i segons fines proves amb què m'he anat apassionant també, perquè n'hi ha d'altres testimonis que són apassionants. Citava el Narcís el Niso, en Xavier Garrià Peitobés, d'un punt de vista professional. mantenir una entrevista amb una persona que fa 40 anys que calla la seva experiència traumàtica, de veure un company de la seva ànima, que era en Salvador, perquè el Xavier Garrià Peitobés, el Salvador, es coneixen des de ben petits, eh, veure com, eh, com cauen en una detenció terrible, tirotègic, i per tant, a partir d'aquell moment... Eh, veure-s en una espiral que va, que va com acabar, doncs, professionalment és una entrevista eh, apassionant, emocionant. També va ser emocionant poder visitar, i veureu que s'explica, el lloc de la model on es va consumar l'execució. Eh, emocionant també ha sigut eh, de viatjar eh, per les Espanyes eh, i, i contactar amb un dels testimonis claus de la història. I, I això és el que, intento, el que intento transmetre i el que no intento extendre amb les presentacions perquè prefereixo que sigui el rector el que, el que ho descobreixi. I acabo. Fa una setmana era el Canà. per tant, a, a 300 dies que quilòmetres d'aquí. Uh, és una satisfacció molt plena per mi, doncs, que se'm cridi des de l'Ebre, és, és un país que no t'ha a veure amb aquell país, perquè ja els hi vaig dir que, que arriba, vaig arribar amb temps, i vaig començar a, jo acostumat aquí, a Sant Pere Pescador a veure pomeres i, eh, i aquest tipus d'arbres floriters, allà tots són tarongers i a més a més totes les taronges ja caigudes per terra, vaig mm, fer una, una, petita, una petita visita pel poble, que és un poble que té un punt de cosa així a, a Andalusí, perquè és territori hauria sigut dels àrabs i passejant per allà, com a volta sento una banda eh, d'aquestes bandes valencianes i que al sud de l'Ebre doncs, són tan habituals, i hòstia, allà l'amplode això seria, a Sardana, dic, estic al mateix país, sí que estic al mateix país. I per què? Perquè el cas Puig Antic és, és un cas de país. És la història de la Marçona i de les seves germanes i la història del seu germà eh, i la història d'un anarquista represaliat de la forma més brutal però com vol bé diu en Francesc Caminal el mètode del garrot no el van triar perquè sí primer el van triar de forma il·legal i faig un parèntesi perquè ell va ser condemnat per la justícia militar que en el text diu que aquell que sigui condenat eh, a la puerta hauria de ser per les armes ell no el van afrostellar triant el garrot perquè és un mètode d'exemplificar eh, el, el poder la capacitat de l'opressió de l'Estat eh, damunt de la, de la població en un moment de màxima tensió que el, la part més dura del règim batallava contra la que ja albirava eh, a la final del franquisme i la democràcia del règim aquest acte de tirania últim i suprem eh, jo crec que en l'acció del Garrot i en l'execució del Puig Antic es condensa tota la brutalitat, tota l'opressió del règim de, en un país durant 40 anys. Per això és un tema que interessa del Canà a Figueres, eh, Reu de Catalunya eh, se m'està demanant perquè hi vagi. Eh, jo sempre dic eh, que el que es tracta és de difondre el llibre, que el llibre més que un llibre es converteix en una campana, eh, que faci soroll que aquest soroll arribi on ha d'arribar i que a més a més es comparteixi també en un soc que acompanyi eh, a la Marzona en la seva batalla inicial des de fa un temps eh, a través de la justícia argentina jo crec que això també ens ho podria explicar de com està el tema i no sé si hi ha alguna altra batalla en alguna altra instància judicial espanyola o no però, en tot cas, com més eh, faci soroll aquesta campana, com més eh, arribi, com més s'extengui, doncs elles segur que s'entiran més fortes i més valentes per intentar el que sigui, per seguir reclamant justícia que fa 40 anys que ho fan i que no hi ha manera que un tribunal faci l'acte de dignitat de, de reconèixer se Gràcies i, abans eh, de la persona, ens expliqui el tema de l'Argentina i, i el que vulguis. Uh, bon dia. Bon dia nosaltres ens pensàvem i així ho vaig declarar a l'Argentina i el Salvador també em va ser molt conscient quan van matar el Carrero eh, el, el següent era ell però amb el, amb el llibre d'en Panyella és que des del moment zero de la detenció tot el procés està ple d'irregularitats que la policia també ha volgut tapar per no demostrar lo malament que va treballar i lo malament que ho va fer o sigui que s'ajunten la venjança per allò del Carrero i, i la venjança de la, de la seva pròpia com se diu que no, que no ho saps fer, vaja, de la seva inutilitat sí. ai. i... tu explica'l una altra cosa, sí lo, de, lo que diu del jo en primera persona realment eh, bueno, jo com a lectora a mi m'ha agradat molt perquè sembla que realment l'acompanyis i que tu qui estigui llegint estigui Vi, vivint en pròpia pell la seva sensació i el seu sentiment. Llavors, uh, uh, uh, les, les lectures del llibre del Salvador les fem com a família, però a vegades costen força. I, i amb, amb tu és... Bé, bueno, que, que, que no és tan difícil, vaja, que, vale, que connectes així a nivell de... de bueno, que, com que expliques tot el que vas descobrint i t'enfades i i posa molta part de, de, de sentiment i d'emoció, doncs és més, és més fàcil. I llavors, el d'Argentina. Bé, hem, hem, des de, des de, a partir de, de l'any 15 que el van matar, que llavors és quan pots anar a Strasbourg, perquè t'has d'esperar 15 anys, abans no pots demanar un recurs, vam començar a, a demanar... Que, que tornessin a reobrir el cas i aquí, amb el cas d'Espanya, que, que feixin la, la nulitat de la sentència perquè estava plena d'irregularitats i que, a més, es va fer... Això, el, el Carrero se'l va encarregar el... El, el desembre? No, novembre. el novembre. Desembre, 20, 20 de desembre. 20 de desembre. Mira que ho he dit a vegades. Sí. Eh? No, no, no. Sí, sí. I, I el judici es va fer el 8 de gener. Vull dir que és que va ser un res... Ho van fer amb un plis plas i molt, molt mal, amb molt poca base, vaja. Llavors eh, vam anar a Estrasburg, després el Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana va fer una, una moció demanant ajut econòmic perquè per es pogués tornar a estudiar el cas i, i, i presentar tots els requisits que demana per, per, per, per poder anar al Suprem. Es va, tot el Parlament va votar que sí i llavors és el que van fer l'estudi aquest que van fer el, el, Sebastià, el Sebastià i la Olga. Olga que s'hi van estar molt temps i que realment complien tots els requisits de veritat ja. el requisit bàsic és de, no, de prova nova testimoni nou que no pogués ser portat en el seu dia davant del tribunal i que permeti eh, reescriure els fets perquè això que es diu fets provats en la sentència d'una forma diferent a llavors, eh, fan una referència als magistrats que van dir no que, que costa de, de qualificar, absurda eh, per què diuen? diuen, eh, això que se'ns explica i fa referència a uns metges que la, la nit la tarda dels fets van veure el cadàver del policia en el clínic i van veure que tenia cinc impactes on la policia després a través de l'autòpsia que van fer en, la seva, en, la, en una de les comissaries van fer que només en constéssin 3 perquè així només eh, semblava que havia disparat el Puig Antic doncs aquest testimoni d'aquests metges els magistrats diuen mm, és en part nou però no del tot nou perquè en el judici del Consell de Guerra va declarar un metge que res tenia a veure, va ser el Piolax, que no havia vist ni el cadàver, ni el teu germà, ni res, i un altre que tampoc diu... Sí, en el Consell de Guerra es va dir... Sí, sembla ser que es deia... Es deia, es deia, no jo he vist, que és un punt de vista judicial, és una gran diferència. Es deia que en el cadàver hi havia més impactes. Aleshores, els magistrats del Suprem diuen és en part nou, però no, perquè en el seu dia el, el Tribunal... Militar ja n'hauria tingut notícia i ho hauríem pogut investigar si que s'hessin volgut. És, és, és d'un cinisme absolut. Perquè, a més a més, dic, una cosa, si és en part nova, ja és nova si. O és, o és una mica nova, o, o si és una mica nova ja és nova. o, o M'explico, no? És dir, un cep de raïm és vell, però el raïm que genera cada any és nou. No té res a veure encara que el cep i això, això ho dic al llibre en part és nova, no, si és en part és nova i per tant hauria de ser acceptada els dos magistrats que van votar a favor els hi van dir als seus companys per prevericadors i això és molt greu van dir, esteu forçant els documents i això ha de forçar-los per justificar el vostre no doncs en el recurs del, del 2007 bueno, llavors... que estava molt ben fonamentat exacte i també ho van tombar Després vam anar al Constitucional, també el van tombar, i després vam tornar a Estrasburg, que també, ja no el van, no, no van admetre ni a tràmit, ja van dir, ja heu vingut, no sigueu passades, venguem a casa, més o menys. Llavors, ja estàvem allò, bueno, ja, no, no podem fer res, uh, ja està, és que no podem anar a ningú més a dir, per favor, per, fa, per favor, per I, favor. I perdona un moment, després una cosa que jo no he explicat avui, ja està, i són elles quatre, ja està. Mm. Una de les coses que va portat a escriure el llibre és que aquest ja està el, el no del Suprem mmm, surt publicat més va ser un juny o un juliol surt publicat i, i, i no passa res és a dir, és tan indignant allò que va passar que hauria hagut de generar mig passeig, ara que es diu omplir la, la Diagonal, doncs mitja Diagonal o una quarta part o, o dos travessies, és a dir Uh, hauria hagut de generar una reacció de la ciutadania del país de dir, això no pot ser, això és una, just, una injustícia màxima i nosaltres el que hem de fer és sortir al carrer i fer costat a aquesta gent que són víctimes d'aquesta injustícia aleshores, la meva idea també és eh, quan parlo d'una campana s'ha és és, mm, de fer soroll aleshores uh -huh. quan, quan creieu que no hi ha cap altra via possible uh, bé això és d'Argentina de la, de la querella argentina ens ens telefonen per mitjans d'una amiga comuna eh, voleu anar, us voleu ajuntar a la querella argentina pim pam ostres, dic, espera que trucarem a, parlarem amb les, amb les germanes i sí, sí consell familiar i sí, sí, ens presentem a la querella argentina i s'obre una altra vegada tot una, una porta i a més és que a nivell mundial perquè és que es, està fent un ressò increïble i en Jordi també van a veure l'advocat quan va venir a, on va a... a Santa Coloma. L'advocat de, la, de la querella argentina va venir a Santa Coloma de, de Farnet... No, de, de Gramenet, ara. I el, en Carles ja el va a rebre, li va presentar el, el capítol del llibre que surt el Carlo Rei Rey, que, era, que és el l'advocat que va que, aquest sí, que va escriure la sentència del Salvador demanant la pena de mort i, i que després va, eh, ha set l'advocat la, de, la, de, la de la Camacho eh? de la Vull dir que, que porta anys passejant-se per tots els tribunals amb una impunitat de Sant Periquitín uh, total que... Sant, Sant, Sant Periquitín sí. mm -hmm. llavors el van a el va anar a buscar i, i ja, ja s'ha entregat el, el, o sigui, s'han ampliat la, les imputacions de la, de la querella uh -huh. contra aquesta aquest senyor setmana. I, aquesta setmana, per vull dir que, que, que, que, que va fent soroll de coses sí. i també eh, s'ha ampliat a tots els ministres vius que, que hi havia en el 74 que van, que van donar el vistiplau perquè el dia següent es carregessin el Salvador Vull dir que clar, el, el nostre interès d'entrada era una nulitat. no havíem pensat en imputacions i tal, però eh, si, vas a, eh, si vas a fora, a de la justícia universal sí que has d'imputar amb algú perquè si no no té, no té sentit. I ara li estem, sembla que li estiguem trobant gust. I, i, I anem... Sí, sí, i anem d'allò... Ostres, aquest també hi era, aquest també hi era, vull dir que... I el llibre de, també ha permès això que sortís un, testi, un, un testimoni nou, viu, i... i i que, tenim, bueno, que van fer el, el vídeo, que no n'hem parlat més d'això, de què podríem fer, que no podríem fer... Bueno, això, això està en les vostres mans. No, ja, ja. I sembla, bueno, que, que sembla que tot torna a engegar, torna a obrir una miqueta les expectatives, de dir bueno, poder que abans que morim nosaltres ja, ja hi haurà una resolució clara i una nu·litat o unes imputacions, a mi m'és igual, però el que, no, el que no podíem permetre com a família és que que el, que el Salvador quedés com un assassí davant de, de, del món mundial, perquè no ho era i ja està I, sí, robava abans, és veritat però era un era un lluitador antifeixista i anticapitalista i això ho hem de dir aquí, allà i a collà i ha de, ha de, ha de quedar com un lluitador no com un assassí que la, la diferència és increïble i ja està, i moltes gràcies jo, jo, jo el que dic és que el, el un gent antic no era innocent no, clar no. no perquè més voltantment fas el pas entre militar amb una organització que saps que la llei d'aquell moment del règim franquista doncs igual, era la llei si situa fora, i no ho era l'altra cosa és que fos culpable del crim pel qual ho condemnen que no era i en el llibre el que es tracta de demostra això no ho tindran fàcil per això és necessari que se'ls hi faci costat A la querella argentina Uh, es va intentar fer una cosa que tenia molt sentit comú una querella es presenta es personalitza contra una persona uh -huh. és un tipus de denúncia uh, avançada perquè vas a acusar una persona concreta, això aquí a l'Argentina doncs sí. hi ha un tràmit que és el de ratificació que amb molt de sentit comú s'havia pensat que es podria fer amb uh, uh, una videoconferència a través uh, ah. des del consulat d'Argentina a Madrid uh, per facilitar per haver-se d'evitar grans esllats això va ser el maig passat, i què va passar amb Durant dues vegades ens van convocar eh, a anar a les videoconferències i les dues les van tirar enrere. La primera, eh, no ens van explicar gaire per què. Agafan I... aquesta senyora ave, a Madrid. Sí, eh? Agafa l'Ave, paga-te'l. Espera, ah. torna capa amb les mans buides. I la segona sí que... Ja... Vam entrar tres, tres querellantes... Vam entrar en el, en el consulat, en el consulat ens van registrar allò que fan, tot el pum-pum-pum, ja -pum -pum, estàvem asseguts, ostres, aquest cop sí, aquest cop sí que van ser en sèrio, pam-pam, i surt el cònsul i diu, no, ara parece que ha problemes tècnics vayan a desayunar i, i vuelven d'aquí a una hora. Ostres, ja ens va pujar la mosca al nas, això, això pinten bastos vam baixar, ens en vam anar a un bar i com que anàvem amb, les, amb els advocats va telefonar un advocat argentí i ja va dir, xiques, l'han tirat-ho per atràs perquè el, el ministre d'Exteriors ha amenaçat a la jutgessa dient que si, si acceptava fer aquestes, aquestes videoconferències podríem tarancar les relacions unilaterals del tractat, no sé què, no sé quantos total, que vam dir, ostres, doncs ens quedem aquí. No, no, no, no tornem una altra vegada al consolat tornem a fer tot el peripé, de pas, si el vols per aquí, vostè per aquí, posis aquí, posis allà, i que ens ho digui en persona al cònsul, que almenys li faci una miqueta de vergonya. I sí, sí, nosaltres ja, ja ho sabíem, però el cònsul abans va haver d'explicar de, que això... El, el, es veu que el fonament pel qual el ministre d'Exterior de va explicar que no podíem que no podien fer les videoconferències i que, que la jutgessa s'ho va creure, uh, legalment tampoc no tenen fonament, perquè els advocats, després, quan vam baixar a la sala de baix, el Leslie Boy estava enfadadíssim, dient-li, però és que això, això, això... Ja, bueno... Però és que la jutgessa s'ha tirat enrere, nois, vull dir que... Però és que, és que a sobre, és que to... Cada cosa que ens anem trobant resulta que legalment no té fonament. I dius, ostres, ja està bé, o que, o que penja tant, penja tant que... I això sí que et carrega, que et va carregant, que dius, bueno, per favor, melodent ja un pocó, no? No tenim tot un sistema que sembla que estigui molt ben estructurat i molt ben definit i no sempre ens toca les coses que, que, que, que s'aguanten per tres potes en lloc de per quatre. I sempre agafen aquella pota i la trenquen, no? I això és al llarg de la vida, i ja han ja estat fins als nassos. I això t'obliga a agafar un avió... Eh? i, sí, a, i, i a anar volar. cap allà però bueno, va ser un viatge Fins increïble vam... el novembre passat el desembre eh? sí, sí, va ser un viatge increïble perquè vam, vam veure a veure, Argentina també va, va viure el mateix que no, que nosaltres estem vivint ara però al revés no? perquè va ser el Garzón qui va, qui va ajudar a, la, a, a, a treure l'etapa de la dictadura xilena i, i Argentina llavors que estan com molt agraïts cap a, cap a Espanya i, i bueno, allà hi ha un moviment de solidaritat brutal brutal com han tractat tot el de la memòria històrica com, ho ha com... mogut aquest moviment això no és que la sí, justícia sí, no, argentina no, que... sigui molt millor que la d'aquí el que hi sí, ha és... Ja és un moviment social increïble, en defensa dels drets és humans plan, eh? i que també és cert que, que tenen clar, tenen diferents partits, partits polítics i diferents opinions sobre les coses però van com tots més a una amb el, qual, amb, amb el que fa referència a defensar els drets humans. Amb això estan, no, no discuteixen si, tu les, si ho has decidit tu o jo o qui vol el protagonisme. Almenys el que, el que vaig rebre allò de la gent del carrer. Eh? Van, van com més tots a una amb el sentit de, de defensar els drets humans. I també ens va rebre el Congrés, i també ens va rebre el Senat... Eh, els, els, els parlamentaris dels drets humans ens van donar el seu quevam rebre suport in, eh, institucional, institucional i suport de carrer molt i molt i molt i molt. I va ser un viatge molt bonic perquè estaven representats tots els àmbits de la repressió franquista des de tots i, i clar tothom tenia la seva història i i no, et venen més ganes de dir què coi, anem a tirar la tovallola no, no, no, aquí no tirem la tovallola però per res, del món agafem més fort i apretem més fort i ja està la última novetat de la querella és ahir, el Carlos Eslepoi que és l'advocat eh, que la representa des de Madrid fa algun, no tant algun viatge, ha estat un mes ara en l'Argentina, es va reunir ahir amb la jutja Maria Servini de Cobria. Eh? Mm -hmm. Maria Rosa Linda. Eh, per formalitzar <ríe> eh? l'ampliació <ríe> de la imputació. <ríe> per sàpigues ara, esteu carallats eh? contra l'Antonio Carro, el, el Dicínio de la Fuente, Antonio Bárcena, Lutrera Molina, aquests són els quatre ministres, i després contra el senyor Carlo Rey, Eh, i l'entrevista sí, sí, sí. va formalitzar i després una cosa també de satisfacció personal eh, li va fer entrega del, del llibre a la jutja que més a més noia ha traduït alguns dels capítols un que pot ser d'interès eh, a nivell de la querella per això us deia que és un llibre viu i que per molts anys que agafi, que agafi vida eh? mm -hmm. si ha alguna pregunta el respondrem. Eh, per la respondrem gràcies per ser aquí per la, i per l'atenció sembla que la Presència de l'amor som l'he donat a l'acte un, un gran interès. Gràcies per venir també. Vale.